Але що? Що мав я згадувати? Я сидів і перебирав у пам'яті прочитані книжки, почуті історії та переглянуті фільми. Проте марно. Напевно, мені просто дуже не хотілося бути першим серед людей, переслідуваним нематеріальним чудовиськом, оскільки в цьому разі мої шанси видавалися значно меншими. В біді важко бути самотнім. Але щось путнє ніяк не пригадувалося. Можливо, це був якийсь нічого не вартий епізод, що ненароком залишив у моїй пам'яті розмитий відбиток, на якому до того ж встигло відкластися так багато важких та грубих нашарувань. Відкопати його спід них було понад мої сили. Суботнього вечора я подзвонив Світлані, яка запросила мене приїхати в неділю зранку. І мені відразу стало легше. Вляглася тривога. Відступили на якийсь час сумнівий страх. І навіть тоді, коли я йшов темною безлюдною вуличкою до ранкової електрички, а чорна тінь пса привода неблаганно тяглася попід парканами слідом, я вже не тремтів від жаху та самотності, бо в мене тепер був шанс. Шанс на порятунок. Було ще досить рано, але Світлана відразу відчинила двері, зібрана й бадьора, вдягнута у той самий просторий спортивний костюм і звичайно ж неодмінні окуляри. Але тепер уже вона усміхнулася мені, вітаючись та знову ледь помітно самими губами. «Ви не втрачали часу дарма», – сказала вона, пильно подивившись на мене. «А звідки ви знаєте?» «Видно по вас», – пояснила вона. «Ви дуже змучені розумовою роботою, проте ваш вигляд уже не такий безнадійний, як минулого разу». «Тільки завдяки вам», – сказав я. «Та, якщо чесно, я мало чого досяг». Мені знову потрібна ваша допомога. Я відмовився від запропонованого чаю, і ми сіли за столик у тій самій кімнаті. Я витяг свій листок з нотатками і довго розповідав їй про свої спогади, роздуми та можливі підозри. Світлана слухала мовчки, не перебуваючи, і весь час переглядала мої записи. Коли я закінчив, вона сказала, «Ну, це вже щось. Ви добре попрацювали. Тепер, я гадаю, можна накреслити якийсь план більш спрямованих дій». «А ви відчуваєте, де може бути причина?» Я з надією подивився на неї. «Ні, я не можу цього відчувати» але бачу ймовірніші напрями, за якими потрібно вести пошук. Отож, слухайте, що я думаю з приводу розказаного вами. По-перше, я зрозуміла, що шукати щось на роботі зараз недоцільно. Цікавішим у цьому плані видається ваше особисте життя. Випадок, на який падає ваша головна підозра – Можете відкинути. Ну, я маю на увазі ту історію про хлопця. Як? – здивувався я. Дуже просто. Цей випадок, на мою думку, не є причиною, але, ймовірно, може бути наслідком того, що сталося. Мабуть, коли ви стали перешкодою на шляху стосунків матеріального з нематеріальним, через вас якимось чином мусив відбутися перший зв'язок. Ну, як вам доступніше пояснити? Ну, ви і метеоролог. Уявіть собі грузу. Коли в небі накопичується електричний розряд, він рано чи пізно має перейти в землю. Те, що ми називаємо блискавкою. І ось в землю вкопано високий стовп. Ви розумієте, що блискавка вдарить неодмінно в нього. Збагнули? Розряд будь-що перейде в землю, але завжди через місце найменшого опору, яким і є той стовп. Не буде його? Вона вдарить у дерево, у будинок, у людину, врешті, яка не знає, що не можна стояти під час грози серед поля. Ось ваш Семен виявився місцем найменшого опору, отим стовпом. Бо в дитинстві мав такий дивний випадок. Тому перший зв'язок з вами і відбувся через нього. Повірте, він однаково б відбувся, навіть якби не було у вас ніякого Семена. Тоді це сталося б якось по-іншому, оскільки ви вперто стоїте на шляху тих стосунків, про які ми з вами говорили. А щодо вашої підозри... Можу вас запевнити, ви не під гіпнозом. Я передбачала такий варіант і своїм першим сеансом насамперед перевірила це. А про вашого собаку, який загинув влітку під машиною, я повинна подумати. Тут дещо складніше. І хоча минуло вже досить часу від моменту цієї події, виключити її наразі не можу. Тут можливі варіанти. Ну, цей випадок ми поки що відкладемо, не скидаючи з рахунку. Ідемо далі. Ваша колишня подруга. Досить значна сторінка в житті. Доволі значуща подія. А втім, її можна було б відкинути за давністю часу, якби не одна обставина. Я маю на увазі... В першу чергу, не випадок з хворим псом та бутербродом, а той самий телефонний дзвінок і вашу останню коротку розмову, яка, можна вважати, передувала всім дивам. Це серйозна зачіпка. І за цю ниточку ви обов'язково мусите потягнути. А куди вона нас виведе, побачимо. Тим паче, що на цій сторінці вашого життя все ж таки фігурує, Хай навіть епізодично чорний пес. Можливо, тут і криється розгадка? І дослідити це буде неважко, хоча, напевно, і не дуже приємно для вас. Але найцікавішою, на мою думку, є ваша рушниця. По-перше, купівля її збігається в часі з виникненням цієї, як ви кажете, чортівні. А по-друге, це головне Її історія. А як я розумію, ви придбали річ не нову. Хтось користувався нею до вас. Можливо, у неї був не один власник. Розумієте? До вас потрапила річ зі своїм минулим.